Ein deutsches Märchen. Der Elefant und die Ameise. Dies ist die Geschichte eines Elefanten und einer Ameise. Einst lebte in einem Wald ein Elefant. Er war sehr stolz auf seine Größe. Er hat immer andere Tiere im Wald verunsichert und sich über sie lustig gemacht. Eines Tages, als er durch den Wald ging, sah er einen Papagei auf einem Baum sitzen. Ho ho, ho, ho ho! hey du, was machst du da? Siehst du mich nicht auf der Durchreise? Ich bin das mächtigste Tier des Waldes. Komm schon, verbeuge dich vor mir. Was? Vor dir verbeugen? Was? Du weißt nicht, mit wem du redest. Ich werde dich lehren, mich zu respektieren. Ha ha ha ha ha ha ha. Der Papagei hat sich nicht vor dem Elefanten verbeugt. Der wütende Elefant hob den ganzen Baum hoch und begann ihn zu schütteln. Der Papagei konnte sich nicht mehr auf den Baum halten, er flog davon. Geh schon, flieg weg. Siehst du jetzt, was ich tun kann? Ihr seid alle zu schwach für mich. Der stolze Elefant ging dann weg. Wie immer ging er zum Fluss, um Wasser zu trinken. Gleich neben dem Fluss lebte eine Ameise in einem kleinen Ameisenhaufen. Jeden Tag sammelte die Ameise Nahrung und jeden Tag ärgerte der Elefant die Ameise. Heute war es nicht anders. Als der Elefant zu tranken begann, sah er die Ameise. Du kleine Ameise, wo bringst du denn das Essen hin? Ich muss das in mein Haus zurückbringen. Es wird bald anfangen zu regnen. Ich muss vorbereitet sein und eine Menge Essen sammeln. <lacht> ich sehe es. Der Elefant zog dann Wasser in seinem Großdrüssel und spritzte es auf die Ameise. Das Wasser verdarb ihr Essen und die Ameise war jetzt völlig nass. <lacht> Lach so viel du willst, Elefant. Ich werde dir eines Tages eine Lektion erteilen. Oh, da habe ich aber Angst. Eine Ameise will mir eine Lektion erteilen. Geh weg! Ich könnte dich unter meinen Füßen zerquetschen. Geh zurück in deinen Bau. Die Ameise war sehr wütend auf den Elefanten und seinen Stolz. Sie schwor, dass sie ihm bald eine Lektion erteilen würde. Ich werde etwas gegen diesen Elefanten unternehmen müssen. Er kann mich ständig alle so belästigen. Am nächsten Tag, als die Ameise herauskam, um mehr Nahrung zu sammeln, sah sie, dass der Elefant schlief. Sie hatte sofort einen Plan. Sie ging ruhig in seine Nähe und schlüpfte in seinen Rüssel. Einmal drin fing sie an, ihn zu beißen. Sie biss den Elefanten, bis er aufwachte und vor Schmerzen schrie. Oh, mein Rüssel, tut so weh. Wer ist da bloß drin? Verzieht euch. Oh. Die Ameise hörte ihn schreien und biss immer wieder. Der Elefant hatte jetzt starke Schmerzen. Er fing an zu weinen. Kann mir bitte jemand helfen? Bitte, wer, wer ist die meine Rüssel? Raus, <lacht> raus da! Die Ameise hörte die Schreie des Elefanten und kam aus seinem Rüssel heraus. Der Elefant war schockiert, die kleine Ameise zu sehen. Er hatte solche Angst, dass die Ameise ihn wieder beißen würde, dass er sich niederkniete und begann, sich zu entschuldigen. Bitte verzeih mir, ich werde dich nie wieder belästigen. Der Elefant verstand nun seinen Fehler. Er ging dann fort und nach diesem Tag... hat er niemanden mehr belästigt. <lacht> Siehst du jetzt? Egal, ob groß oder klein, wir alle sind auf unsere Weise fähig. Sei nicht überheblich wegen deinen Fähigkeiten. Nutze sie, um anderen zu helfen. Kinder, was haben wir gelernt? Dass wir alle unsere eigenen Fähigkeiten haben. Denkt immer daran, dass jemand, der so klein ist wie eine Ameise, auch etwas kann, was ein großer Elefant nicht kann. Du hast recht, wir verstehen es jetzt. Hm, ich habe dich beobachtet, wie du Sally verunsichert hast. Nur weil sie Angst vor Wasser hat. Es tut mir leid. Ich verspreche, ich werde sie nie wieder belästigen. Und als Folge dessen werden wir ihr auch alle helfen, sich ihrer Angst zu stellen. Wirklich sehr gut. Ich bin ja so stolz auf euch alle.